Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fainn asyadq al hadith kitab wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wshar al amur muhdhasatuhaa, fainn kulla muhdhasa bid'ah, w kulla bid'ah zallalah, w kulla zallalatin fil Thumma amma bagat ayu al ikhwatul ilah, muslimin. Rahimani wa rahimakum taala jami'an. Alhamdulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala Pembahasan kita Dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah As-Sahihah Kita Masuk kepada Pertanyaan selanjutnya Mahiya al-usus Allati ta'qumu alaiha As-Syu'iyah Apakah Asas-asas Yang berdiri Di atasnya kaum syuyuyah Ia yani kaum komunis Maka dijawab oleh Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala Al-ususul thati takumu alaiha Asyuyuyatu as kathiratun Minha Awalan Inkarul ilah Wa inkarul adian Wal rusul Wal risalat Si'aruhum La ilaha Wal hayatu maddatun Asas-asas yang tegak padanya Kaum syuyuyah Iaitu komunis Itu Sangat banyak Di antaranya adalah Mereka mengingkari adanya al-ilah Iaitu sesembahan Dan Mengingkari al-adiyan Agama-agama Mengingkari para rasul Dan pengutusan-pengutusan risalah Syiar mereka adalah La ilaha wal hayatu ma'dah Tidak ada sesembahan Kehidupan itu adalah Ma'dah Ini yani materi Nah Sehingga mereka tidak meyakini adanya pencipta Dan kehidupan ini berjalan dengan sendirinya Maka ini kaum syuyuhiyah Di antara asas mereka Kemudian yang kedua Yang komunis mengingkari sesembahan Ini berarti sama dengan ateis Yang tidak beriman dengan adanya Tuhan atau pencipta Sehingga mereka menganggap kehidupan ini tercipta dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya. Nah, sehingga dengan spontanitas pun mereka tidak beriman dengan adanya agama, kitab-kitab ya, dan para rasul. Yang kedua, hadmul al qaim wal-akhlaq wal-fada'il asas mereka kaum syu'iyah komunisme adalah meruntuhkan akhlak dan keutamaan-keutamaan. Naam. Ini yang kedua dari asas mereka, yang ketiga ijadul ahqad wa daghawin bainal aghnia wal fuqara. Yaitu memasukkan al-haqad wa daghwan, yaitu kedengkian dan Antara kaum agniya wal fukara Kaum yang kaya Dengan kaum yang fukara yang miskin nah, Ini salah satu asas dari kaum komunisme Sehingga Tidak boleh ada yang lebih kaya dari yang lainnya nah, Maka Mereka menggugurkan kekayaan orang-orang yang kaya. 6 nah, sehingga harus sama rata. Ya, kecuali yang dikecualikan oleh mereka. Maka barakallahu fikum, asas mereka adalah ketika tidak boleh ada yang lebih kaya dari yang lainnya, maka ketika ada yang kaya ini akan menjadikan Al-Haqad wa-Doghan Yaitu kedengkian dan Hasad Nah sehingga semuanya harus Sama rata Ya Ini paham komunisme Yang keempat Il-Gha'ul Mulkiyah al fardiyah illa ala ru'asaihim Wahia min gharizatil insan Yaitu mereka Menggugurkan Kekuasaan individu ya kepemilikan kekuasaan individu itu tidak boleh kecuali alaru asaihim kecuali khusus pada pemimpin-pemimpin mereka selain daripada itu maka semuanya harus rata dan nah, tidak boleh memiliki kekuasaan lebih demikian pula harta lebih dari yang lainnya barakallahu maka semua ini adalah asas yang batil yang menjelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nah, sehingga Pemahaman komunisme ini Sangat berbahaya Terhadap umat manusia Bukan saja kepada kaum muslimin Tapi pada seluruh umat manusia Nah Ya, karena mereka ini menggugurkan adanya din agama ya dari wahyu atau agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi-nabinya dan para rasulnya. Nah, mereka mengingkari semua itu. Kemudian barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Mahia wasailu syuyiyah lihat mel Islam apa wasilah wasilah komunisme di dalam menghancurkan Islam maka jawabannya kata beliau al wasailu kethiratun minha wasilah wasilah yang mereka tempuh untuk menghancurkan Islam adalah sangat banyak di antaranya yang pertama ayyakuna da'iyatu li 'ala ilmi 'ala ilmin bid-dinil islam wasyubahil mutarah haula hu wa bi'adatin wa taqalida almujtama' alladhi yad'u fihi yaitu seorang dai dari kaum komunis ini dia harus Dibekali dengan ilmu Islam sehingga mereka belajar tentang Islam. Orang-orang ya. Komunis ini diutus di universitas-universitas Islam atau di lembaga-lembaga Islam untuk mereka belajar menghafal Al-Quran, menghafal Hadis, ya. sehingga ketika mereka telah berilmu dengan Islam barulah setelah itu mereka akan berdakwah. Ya, Memasuk di tengah-tengah kaum muslimin Memasukkan berbagai syubhat-syubhat Ya Dan Bentuk-bentuk takhalid Yakni taklid Ya taklid atau fanatisme Nah atau bentuk adat-adat Budaya dan sebagainya Itu dijadikan sebagai syubhat Untuk merusak Islam Sehingga kaum muslimun mereka terpengaruh ya dan meyakini terkadang mereka lebih mendahulukan adat-adat budaya dan taklid-taklid ya di suatu komunitas mereka lebih mendahulukannya daripada dinul Islam. Nah, disebabkan karena pengaruh dari dai-dai kaum komunis ini tadi yang juga memiliki ilmu di dalam syariat Islam. Enam, ini diantara wasilah atau cara mereka untuk merusak Islam mengutus para dai-dai, tokoh-tokoh mereka yang memiliki kecerdasan untuk mempelajari Islam. Enam, kemudian setelah itu mereka masuk di tengah-tengah kaum -tengah muslimin, memasukkan berbagai syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam terhadap agama mereka. Yang kedua. Istiqdamun nisa Fi da'wati Ila hadhal madhab al-haddam Fi awsat Nisa al-muslimat Li anna al-islam yamna'u Ikhtilata al-rijal Al-ajani bin nisa Ia ni Istiqdamun nisa Fi da'wati Mereka juga Mengedepankan Kaum wanita Di dalam Berdakwah Bagaimana menghancurkan Islam Diutus kaum wanita atau tokoh-tokoh dari kaum wanita mereka Juga masuk di tengah-tengah kaum wanita muslimah Karena mereka tahu bahawa Islam melarang Percampur bauran antara kaum lelaki dan wanita Maka cara mendakwai wanita-wanita muslimah juga harus para, mengutus dai-daiyah dari kaum wanita sehingga mereka bisa memasukkan subhat-subhat mereka. Yang ketiga, istikhdamu kibarissin fid da'wati li imma li ihtirami haula'il kibar fitilkal mujtama'at au li makanatihim finufusin nas, yaitu mereka juga mengangkat kibarusin, yaitu orang-orang yang telah tua usianya, untuk berdakwah terhadap madhab mereka, terhadap paham mereka melalui orang-orang tua yang memiliki kehormatan, ya, sehingga ketika mereka itu Nah, ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat Islam kau Muslimin wal Muslimat, karena kedudukan mereka yang sudah dikenal, maka itu menjadi sebab, ya, untuk kemudian hati-hati kau Muslimin, ya, terpengaruh, condong dan senang dengan mereka. Nampaknya. Ia ya, ini orang-orang yang telah memiliki usia yang lebih tua Yang memiliki uh, kemasyuhuran dan juga kehormatan Apakah memiliki keahlian tertentu yang dikenal di tengah-tengah masyarakat Sehingga dengan sebab itu orang-orang terpengaruh Dengan subhat-subhat atau pemikiran-pemikirannya Kemudian yang keempat. Istikdamul atibba' fi ila syuyu'iyah biistikdami ajzil mariid wa dha'fihi ila dawah Juga mereka mengutus para dokter-dokter ahli kesehatan untuk berdakwah dengan paham komunis ini, yaitu dengan cara mengobati orang-orang sakit, ya, memenuhi kebutuhan orang-orang yang lemah, diberi obat dan sebagainya sehingga orang-orang tersebut dari kaum muslimin begitu mudah untuk dipengaruhi diajak kepada pemahaman mereka na'am melalui para dokter-dokter atau ahli kesehatan yang kelima ghozul syu'ub minal a'la antorayil istila' halal hukm wa min thamma nasyara Asyuriah Baina afrodi sya perang asyur ya ni masyarakat yang dipilih ya dari masyarakat yang memiliki kedudukan yang tinggi ya dengan eh, kehormatannya dengan jabatan atau dengan hartanya Ya begitu mudah, dengan sebab itu mereka bisa menyebarkan pemahaman komunisme mereka di tengah-tengah masyarakat tersebut karena melalui kekuasaan tadi. Orang-orang yang memiliki kekuasaan atau harta, jabatan dan kekayaan. Ini juga memberi pengaruh yang besar untuk mempengaruhi masyarakat Islam atau kaum muslimin wal Muslimat. <tuh> Nah, demikian Barakallahu hikm diantara uh, Asas Asas dakwah dari kaum komunisme Nah, dan ini insyaallah Untuk kaum muslimin Sebagaimana yang kita ketahui bersama Lebih mudah Insyaallah Bagi mereka untuk mengetahuinya Ya, dan terhindar dari pemahaman ini. 6. Nah, berbeda uh, kelompok al-mubtada'ah, kelompok-kelompok bid'ah yang memiliki syubhat yang lebih tersembunyi, ya dan sangat samar sehingga ini lebih sulit untuk uh, diketahui, ya oleh kaum muslimin. 6. Nah, sehingga banyak dari mereka yang terpengaruh dengan Bidah-bidah tersebut. Adapun kaum Komunisme mereka ateis, ya, kafirun ini mayoritas dari kaum Muslimun mengetahui bahawa mereka adalah bukan Muslimun. Nam, sehingga Insya Allah Taala mereka lebih mudah untuk menghindar darinya. Kecuali enam orang-orang yang tidak dirahmati Allah Taala yang kemudian mereka mudah untuk dipengaruhi sehingga menjadi murtad. Naam, dengan pemahaman tersebut. Kemudian, ikhwani fiddin wa ashab wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, hal dualul kufri muttahidah fi ada'i hal Islam. Apakah seluruh negeri-negeri kafir bersepakat di dalam memusuhi Islam? Jawabannya kata beliau rahimahullah, "Minal ma'lum anna du'al al-kufri, du'al al-kufri wa ini wa inni talafat fi nadratihala lil Islam fahia muttafiqatun 'ala adaiihala. Wa dzalika mukhtalafun bi ikhtilafi asalib adawah Di antara hal yang maklum bahwa negeri-negeri daulah-daulah kufar sekalipun mereka berbeda-beda pandangannya terhadap Islam akan tetapi mereka bersatu di dalam memerangi dan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Naam, akan tetapi berbeda cara mereka uslub-uslub permusuhan mereka itu ber, walaupun berbeda-beda satu dari yang lainnya akan tetapi mereka sama di dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin fasayyu'atu tujahir biada'iha lil Islam min ittihadil muslimin wa Islam maka kaum komunis misalnya itu sangat jelas terang-terangan memusuhi dan memerangi Islam bagaimana mereka mempengaruhi kaum muslimin dan, untuk kemudian menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Wasih Libya tetap taruh hal paling mazhab Islam. Adapun kaum solibia, iaitu yani kaum salib, mereka bersembunyi di balik madhab yang menghancurkan Islam ini, iaitu yani madhab uh, syiuriah, komunisme. Mereka sama ya akan tetapi mereka lebih tersembunyi bersembunyi di balik syuyu'iyah di balik komunisme untuk sama-sama merusak Islam wa taqumu biharakati tansir bainal muslimin liyubaddilu dinahum sehingga mereka bergerak untuk menjadikan kaum muslimin menjadi nasara ya memasukkan kaum muslimin ke agama nasrani Sehingga mereka murtad dan mengganti agama mereka. Nah, itu kaum salabiyin. Ia kaum nasara. Walang ansa al-yahudiyah al-latitakifu wa ra'al jami' Wa khalfa kulli madhabin haddamin Wa mudammir lil-akhlaq wal-qayyim Walmasuniyah wal-suhyuniyah Al-alamiyah wal-babiyah kita tidak lupa pula kaum Yahudi yang Yahudi ini takifu wara al jami dia berada di belakang semuanya. Ya? Yahudi ini berada di belakang syiuhiyah, komunisme di belakang solihiyah dan yang lainnya. Ya? Nafam untuk menghancurkan dan meruntuhkan akhlak Islam dan kaum Muslimin. Nah, untuk menjadikan kaum muslimin itu menjadi Majusi atau menjadi sohiyuniyah Atau menjadi komunisme dan sebagainya Nah, barakallahu fikum Maka mereka semua ini adalah jenis-jenis dari kaum kafirin Nah, yang sekali lagi Untuk di zaman kita, kaum muslimin InsyaAllah ta'ala mereka Memahami semua itu Mereka adalah orang-orang kufar Sehingga Mereka berusaha untuk menjauh darinya Nah Akan tetapi Berbeda dengan Orang-orang Islam Nah Yang membawa Beda-beda dan subhat-subhat Yang kemudian Menjadikan kaum muslimun Di dalam pemahaman yang uh, Samar Pemahaman yang Menyeleweng dari Islam Yang sesungguhnya atau yang sebenarnya Barakalawihikum nah, Maka Ini juga sangat penting untuk Diketahui oleh Kaum muslimun nah, Untuk memahami eh, Kelompok dan Pemahaman yang benar Di dalam Islam Yaitu pemahaman Ahlus sunnati wal jamaah Pemahaman salaf Salafunas soleh -salaf. Nah, pemahaman ahlul Hadis, Ahlul athar Maka mereka itu yang Selamat Yang langsung masuk surga Selamat dari perpecahan 73 golongan, 72 golongan Yang melalui proses neraka Barakalafikum Maka semua ini penting Bukan saja penting untuk kita Menghindarkan diri dari berbagai jenis-jenis kekufuran dan kelompok-kelompok kafir Akan tetapi juga tak kalah lebih pentingnya adalah Kita menyelamatkan diri dari kelompok-kelompok sesat yang menyeleweng Di dalam tubuh Islam itu sendiri Nah Kemudian Pertanyaan selanjutnya Barakalekum Ma huwa at tansir wa ma aktharuhu wa kaifa nukāfihuhu Apa itu tanshīr? Yani tansir menjadikan seseorang menjadi kaum Nasrani. Dan bagaimana bahayanya dan bagaimana kita menghadapinya? Naam, maka jawabannya kata beliau, at tansir madhhabun min min al-madhahib al-haddamah. التي تسعى في حرب الإسلام والقضاء عليه، مما بادئهم التشكيك في الإسلام وترغيب المسلمين في النصرنية والدعاءهم أن عيسى ابن الله وبث سمومهم, أو سمومهم في جميع المجالات واستغلال الشعوب الفقيرة والمرضة Tafsir adalah salah satu madhab Dari madhab-madhab yang Meruntuhkan Islam Dan Salah satu madhab yang berupaya Memerangi Islam Dan menghancurkannya Yang dimaksud adalah kaum Nasara ya, Yang diistilahkan dengan Manhaj tafsir. Tafsir ini menjadikan kaum muslimin menjadi Nasara nah, Di antara Asas mereka adalah Teskik fil Islam Bagaimana mereka memasukkan keraguan Terhadap Islam ya, Dengan subat-subat Dan juga me Mengajurkan kaum muslimin ya, me Mengajak kaum muslimin Untuk masuk ke dalam agama mereka Yaitu kaum menasar dan mereka mengaku bahawa Isa adalah anaknya Allah, sehingga mereka memasukkan racun-racun mereka ini pada berbagai cara, baik itu lewat majalla-majalla atau cara-cara ya, yang lainnya di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakannya yang miskin dan masyarakat yang sakit dari kaum Muslimin. Ini yani orang-orang yang fakir miskin diberi harta walaupun kecil walaupun diberikan sekedar beras atau indomie orang-orang sakit diobati dengan cara itu kemudian luluh hati mereka untuk kemudian masuk ke dalam agama nasoroh nah ini salah satu cara atau metode mereka untuk menasorohkan kaum muslimin kemudian kata beliau waturuku mukafa hatihi Cara menghadapi hal ini adalah al-ehtisol bi kitabillah wasunna di rasulhi shallallahu salam. Cara untuk melawan, ya, menghadapi uh, program ini adalah bagaimana kaum muslimun berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya shallallahu salam waluzumu jama'atul muslimin dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin walittila'ala ta'alimil islam dan menelaah ilmu-ilmu islam yakni menuntut ilmu islam wa ma'rifati annadi wa ma'rifa annadinan nasara muharraf dan mengetahui bahwa agama nasrani itu agama yang telah dirubah diselawengkan dan wamusa'adatul agniyah bi'amwalihim lil fokara dan juga dengan cara agar orang-orang kayanya dari kaum muslimin menyalurkan hartanya kepada orang-orang miskinnya dari mereka yang ini dari kaum muslimin. Nam demikian barakalawfiqum cara untuk kita terhindar dari tafsir program atau Uh, upaya untuk kita dikafirkan baik kepada Yahudi, Nasara atau menjadi Syu'ia, Komunis, dan lain sebagainya, maka kita harus berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, Sallallahu Alaihi wa Wasallam, dan berpegang teguh dengan jamaah kaum Muslimin. Jamaah kaum Muslimin yang dimaksud adalah pemerintah, penguasa. Nah, kapanpun dan dimanapun kita berada, siapapun penguasanya, Barakalawikum. Apakah penguasa selama dia masih Muslim? Apakah penguasanya itu orang soleh, orang bertakwa, atau orang fasik, orang jelek, jahat, dolim? Tetap kita wajib berluzum jamaatil Muslimin, yakni berpegang teguh dengan jamaah penguasa. Berbaikat dengan mereka. Mendengar dan toat. Dan tidak memberontak. Atau tidak. Mencaci. Menjelekkan mereka. 6 Akan tetapi bersabar. Maka itu yang dimaksud dengan. Luzumu jamaatil muslimin. Bagaimana kalau pada saat tertentu. Tidak ada. Pemerintah tidak ada penguasa. Apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah SAW mengerahkan dan memberi bimbingan kepada kita semua dalam hal ini kepada Sahabat Hudhayfa ibn al-Yaman, radhiyallahu taala anhumah, ketika beliau datang meminta bimbingan kepada Rasulullah SAW wasiat dan hadis ini hadis yang cukup panjang dalam Sahih imam Muslim, rahimahullah taala. Terkait dengan luzum jamaatul muslimin tadi. Di akhir hadith. Eh, sahabat Hudaipa bertanya. Bagaimana kalau pada saat itu tidak ada penguasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW. Setelah memerintahkan untuk beriltizam. Berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Iaitu dengan pemerintahnya. Ya, maka kata Beliau berpegang teguhlah dengan sunnahku ya walaupun engkau sendirian dan seluruh manusia meninggalkanmu hatta yudrika maut wa anta ala dhalik ya hingga kematian menjemputmu engkau dalam keadaan seperti itu yakni berkomitmen di atas sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa dan sunnah para sahabatnya itu solusi makhraj yang Dibimbingkan oleh Rasulullah SAW kepada Sahabat Mu'adh bin Jabal. Namun ketika ada penguasa dimanapun kita berada dan kapanpun Barakallahu Fikum. dan penguasanya masih Muslim, ya ditandai dengan masih solat, ya walaupun misalnya solatnya putus-putus dari pendapat yang rojih itu tidak sampai kafir dari pendapat yang muhakkak yang dikuatkan oleh para ulama walaupun salatnya putus-putus dia masih muslim yang kafir adalah kalau sama sekali meninggalkan salat Naam ketika penguasa salatnya putus-putus kita tetap wajib beriltizam wajib mendengar dan taat bersabar dengan kejahatannya tidak menjelekkannya apalagi memberontak mencaci maki lah Maka ini wasiat Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bahkan para ulama Dalam prinsip ini Mereka memasukkannya Dalam kitab-kitab akidah mereka nah, Dalam pembahasan kitab-kitab akidah Para ulama ahlu sunnah Selalu dimasukkan prinsip ini Luzum jamaatil muslimin Wa imamihim yaitu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin Yakni dengan penguasa mereka Barakalofikum Ini penting sekali Karena Zaman semakin jauh, fitnah semakin besar Ilmu semakin berkurang Ilmu semakin dilupakan Maka berapa banyak Kita dapatkan Para da'i-da'i Bahkan terkadang Mengangkat bendera sunnah Namun dia sendiri jatuh Di dalam prinsip ini Yaitu Mengajak kaum Muslimin, mengajak para pemuda untuk mendemo pemerintah penguasa seperti Presiden misalnya dalam kasus 212, ya berkumpul di Jakarta untuk me melengserkan Presiden Barakalafikum dilakukan diprakarsai oleh orang-orang khawarij para pemberontak. Tetapi banyak dari alusun yang terpengaruh Dan mengajak para pemuda nah, Dan itu terjadi Dan kita saksikan Saya sendiri diajak ya, Dan saya tahu dari da'i-da'i yang memberi fatwa Untuk me berkumpul di waktu tersebut, di tempat tersebut nah, Terulang kembali barakalafikum Kejadian itu di zaman kita sekarang, di hari-hari ini Yaitu pengangkatan pemilihan presiden kembali lagi sebagian para dai dai ya menyeru kaum muslimin untuk melakukan pemilu dan memilih salah satu kandidat karena dianggap dia lebih dekat dengan Islam dan yang lain dianggap fasik jauh dari Islam dalam posisi barakallahu fikum al-sunnah wal jamaah memberi bimbingan kepada kita bahwa fasik Orang yang durhaka kepada Allah karena dosa-dosa besar itu lebih mending daripada orang yang mengatasnamakan agama dekat dan beribadah, tetapi dia pada kelompok khawarij terorisme yang menjelek-jelekan pemerintah, yang mencaci-maki penguasa dan seterusnya. Ini lebih buruk daripada fasik yang berjoget atau berdisco, namun dia masih sholat. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Dan ini diajarkan oleh para ulama' di kitab-kitab mereka. Dan itu kita baca. Dan dibaca oleh mereka yang memberi fatwa ini tadi. Tetapi, wallahu Wallahu'alam, ilmu sekali lagi, bisa dilupakan. Karena sebab jauhnya dari bimbingan ulama' atau ada bimbingan ulama' namun ulama'-ulama' yang buruk. Bukan ulama'-ulama' yang robba diyin. Barakalafikum, prinsip ini sangat penting untuk di Dijelaskan apalagi di zaman kita sekarang ini Dan untuk diulang-ulangi Agar il ilmu ini tidak dilupakan Naam Dan kita kembali kepada kitab-kitab ulama Terdahulu Yang dibacakan oleh para da'i-da'i kita Kitab Syahrus Sunna Iman Mal Barbahari Misalnya Rahimahullah ya Sudah hampir dilupakan Menjelaskan tentang usul ini Naam Kitab Imam Ahmad Usulus suddah. Barakalawakum. Juga menyebutkan tentang permasalahan ini. Jangan lagi kitab Imam Al-Lalikai. Tentang usul i'tikot al-sunnati wal-jamaah. Sangat banyak. Menyinggung tentang usul prinsip ini. Kitab-kitab akidah para ulama. Barakalawakum. Sangat banyak. Menjelaskan tentang prinsip ini. Namun. Sekali lagi. Sangat banyak pula yang Menyelisihi Dan terjatuh pada sikap Menjelek-jelekkan pemerintah Mengkritik pemerintah nah, ya Kita maklumi Kalau yang belum belajar Belum banyak mengetahui Dan mengenal kitab-kitab para ulama tersebut Itu suatu hal yang wajar Yang kita herankan adalah Para dai daidari Yang sudah bahkan mencapai tingkat doktor, magister Bahkan belajar di depan para ulama sunnah dengan sekian tahun, tetapi mereka menyelisihi prinsip ini para kalafikom. Nah sampai ada yang berucap dengan terbuka, ya bahkan dipublikasikan para kalafikom, ya pemilihan itu ditampakkan untuk memilih simpulan, ya. Ada lagi yang mengatakan Ini adalah pemilihan pemimpin Bukan Hal yang sepele Ya Pemimpin ini bukan adalah Pemimpin yang berjoget Tapi membutuhkan Pemimpin yang Memiliki kriteria Demikian-demikian Subhanallah Dia berbicara demikian dalam kondisi Dari semua Kandidat tidak memiliki syarat yang dia sebutkan. Barakallahu fikum. Fan sallallahu alaihi wa Bahkan yang dia tunjuk justru pada kelompok yang dikatakan oposisi. Oposisi itu yang memusuhi pemerintah, yang menjelekkan pemerintah. Itu melanggar prinsip Ahlussunnah. Asas dari Ahlussunnah waljamaah. Barakallahu fikum. Terkait lagi dengan pemilihan umum, boleh atau tidaknya, ini juga dibahas oleh ulama Ahlussunnah waljamaah. Naam. Di sana ada fatwa-fatwa yang membolehkan seperti Imam Al-Albani bin Utsaimin dalam kondisi tertentu. Jika misalnya kandidatnya ada kafir, ada satu kafir yang lain muslim Pada saat seperti ini Bukan lagi boleh, wajib Muslim seluruhnya memilih yang muslim Supaya tidak terangkat yang kafir ini Ya Tapi kalau semuanya muslim Dan semuanya Belum mengenal da'wah Ahlus sunnah wal jamaah Ya, dengan benar Terus Atas dasar apa kita di anjurkan untuk memilih fulan fulan fulan. Nah. Kalau isu uh, apa namanya? Uh, komunis ya, itu kan tidak jelas. Ya. Semua ada peluang untuk disandarkan kepadanya pemahaman tersebut atau mendukung pemahaman tersebut atau itu cuman apa tuduhan-tuduhan menambah lagi dosa. Ya. Kalau sebab Anda memilih yang lain karena ini mengkhawatirkan dia jatuh pada pemahaman komunis atau mendukung komunis. Ya. Ini justru menjatuhkan di lubang yang lain. Yaitu apa? Menuduh, mencela penguasa dalam hal ini presiden bahwa dia memiliki pemahaman dan mendukung pemahaman komunis. Ya, padahal ini perkara besar. Ya, namanya politik itu luas barakallahu fikum dan memiliki bidang orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Ya, untuk mendeteksi itu apakah itu pasti ya atau masih samar-samar sehingga itu bisa menjadi tuduhan. Karena belum pasti. Ini sulit. Bukan ranah kita. Bukan ranahnya para ustaz. Untuk kemudian ikut-ikutan. bahwa Memang benar ini. Memang ini yang salah. Dan seterusnya. Bukan ranahnya para ustaz. Wallahu ta'ala. A'lamu besawab. <tuh> Sehingga terkait dengan pemilu tadi. <tuh> kita memilih kalau keadaan yang pertama tadi ada kafir. Yang kedua, kalau dipaksa oleh penguasa diwajibkan. Pemerintah mewajibkan, tapi kalau tidak kembali kepada fatwa ulama terkait dengan pemilu itu cara yang menyelisih sunnah. Ya. Karena akal sehat mana yang bisa menerima? Memilih pemimpin orang-orang yang buta huruf, yang tidak punya sekolah, orang-orang yang yang tidak belajar, tidak punya ilmu tentang itu, tidak punya pengetahuan di memilih. Ini kan tidak logis, ya? Tidak logis Barakalafikum. Maka cara yang syar'i adalah yang memilih orang-orang yang uqolah, yang berakal, yang memiliki keahlian dan orang-orang soleh. Yang disebut dengan Ahlus syuro, Ahlus syuro, ya, kalau istilah kita MPR, DPR, MPR, orang-orang yang berakal, yang soleh, ya, yang memiliki keahlian, kriteria-kriteria kepemimpinan untuk berembuk dan memilih siapa yang lebih berhak, seperti Umar menunjuk enam orang sahabat, ya, siapa yang dipilih, apa kaum sema di bani atau Ali bin Abi Thalib. Nah, ini cara yang syar'i, bukan dengan cara seluruh lapisan masyarakat dari yang paling bawah sampai yang ke atas dilibatkan semua untuk memilih. Akhirnya terjadi berbagai mukhalafah, terjadi berbagai penyelewengan penyelewengan syar'iyah terhadap syariat Islam, membuka pintu yang sangat luas, sangat lebar. Ya barakahulfiqum maka uh, kembali kepada fatwa ulama. Hal itu menyelisih sunnah Nah, sebagian ulama kita Menulis kitab khusus tentang pemilu Ya Khusus Apakah tulisan berupa kitab Atau berupa uh, Apa namanya Ringkasan-ringkasan Atau berupa kaset Itu dibahas Semenjak awal kita mengenal dakwah sunnah Sampai sekarang Tidak pernah kita diajak disuruh oleh para ulama kita silakan anda ikut pemilu. Tidak pernah. Kecuali ada pembahasan khusus. Nah ini yang, pembahasan khusus ini yang dibesar-besarkan oleh sebagian mereka ini tadi, yang terpengaruh untuk kemudian mempengaruhi kaum muslimin apara pemuda salaf al untuk ikut serta dalam memilih. Sebagian teman-teman kita, ustad-ustad yang teman saya bersama menuntut ilmu, ikut Nah, karena sudah mulai menjauh dari bimbingan ulama. Nah, sudah tidak jelas lagi yang membimbing siapa. Akhirnya sudah, ya lebih luas lagi sumber-sumber uh, ya, yang dibaca atau yang mereka merujuk padanya. Wallahu taala, ala mu besoab ini penting untuk saya terangkan para kolefikum karena terjadinya di zaman kita sekarang ini dan banyaknya para pemuda kaum muslimin dan khususnya para ahlussunnah wal jamaah yang terpengaruh dengannya dia. Wallahu alam besuap lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarat majelis. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik syad wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Akhiru da'wanan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh